a heterókistenéhez. Hozzád szólok, Uram, aki a kezdetektől tudtad, mivé leszek, mivé teremtesz és nevelsz a tisztaságról szóló tanításokkal, csirázó melleim alatt. Nem akadályoztad meg, én meg magamat okoltam évekig, de bárhonnan fejtem vissza, minden száll tőled indult. Könyörgöm, mondd meg, tényleg boldogabb lennél, és én tisztább, ha a páromnak borostája lenne is merevedése, undorban fogant gyerekek, gyülekezeti óvodában, frigid, felebaráti házas élet, vagy elkérgesedett szerzetesi lét vár rám, csak a hívást hallgatod el olyan gondosan, esetleg világi küldetés szánsz nekem, ellátatlan nyílt sebbel a lábaim között. Nézz a szemembe, ha megalkottál, olvasod most ezt is, ugye? Remélem az orgazmus utáni imáimat is hallod. Kegyelmez, vedd komolyan a nyomorom. Én tudom, hogy örömöd lelett bennem. Kérlek add, hogy hihessem is.